Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Szervusztok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelés podcastot halljátok a könyvét előtti nem külön kiadást, amelynek a Ronin a címe. Sziasztok! Sziasztok! Én arra gondolok, hogy rögtön vegyük előre a, a halott látogatós hírt, Mit szóltok hozzá? a túl rajta. gyorsan egy gyertyát itt azt a szénén. Így van. Ha eltűnök az adásból, akkor leégtem. Két napja, vagy három napja történt, meghalt ugye Ray Bradbury. És nyilván az volt az első reakcióm, hogy, hogy mit is, hogy nyilván ismerem jól a nevét, de hogy mit is olvastam tőle, megnéztem a wikipédián, n aztán rájöttem egy csomó könyvet. De mind borzasztóan régen. Tehát ilyen, mint én, 20 x -ébe. Komolyan. Tójára, igen, és most néztem is, hogy na, valamit valamit újra újraolvasni kéne, és nem lehet e-bookban kapni a könyvét szinte egyáltalán. Azt néztem az Amazonon, csak ez a Farenheit volt. SF SFG-tvényen sincsen fent semmit tőle? Ezt nem néztem. Mindjárt megnézem neked, mert ott, ott szoktak lenni ilyen dolgok, amik, amik több klasszikusok és máshol nem találod meg. Aha, nektek van friss olvasás élményetek tőle? Nincs. Hú, én szerintem egy-két éve olvastam, amikor az agavésok elkezdték ezt a Bradbury sorozatot. Mert mint, hogy már évekkel ezelőtt elkezdték, de lehet, hogy nem volt annyira populáris, vagy pedig nagyobb mennyiséget nyomtak, mint amekkora a piac. Én, mert, hogy ilyen meg 1000 forintok irányújták a könyvféten. Lettem két-hármat is ilyenben. Lehet, hogy már tudtak valamit. Hát akkor most, most... fog megindulni. Most, hogy mondod, már átjöttem a könyv héten, és most 200 forintos könyvek is léteznek már, egy nagy boldogság van. Tök jó. De minden esetre sajnáljuk. De szép karriert, meg életet, életpályát futott be, nem? Abszolút. Igen. Ez... Én úgy tudom, de, hogy beszereztem tőle egy-két ilyen nem klasszikus science fiction és hogy meglepődtem, vele, hogy én is a Mars Krónikák, meg a Ferenheit, meg ezek ezekhez kapcsoltam. Jó, te tetovált ember, ami még beúrott. Ja, ez a sok novella, de igaz, és aztán megdöbbenve konstatáltam, amikor, a, amikor egy, egy ilyen filmes rémregényt vettem tőle, aminek most az Istennek nem a szemben, neve pedig nagyon evidens címe van, hogy, és abban olvastam, hogy igazából valami hihetetlenül ö, sokat írt. Igen, elképesztő, elképesztő. Tehát juthatna hozzánk több is tőle, de most valószínűleg így megindul egy kicsit a, a kiadás. De én is nagyon, tehát hogy a, a szomorúságban van annyi, hogy, hogy ez egy kompakt teljes élet volt. Így van. Közben beraktam a megemlékezős videót, a kötelezőt, a Fuck Me Ray Bradbury-t, tavaly csináltak a születésnapjára, <gül> és amiről nem volt, hogy még szavar egy videó, amikor megmutatták az öregnek és ott vigyorgott. Aha. <gül> ja, ja. Igen, retetes sok dolgot írt, úgyhogy most tényleg valamit föl fogok kutatni, és hogy felfrissítsem az élményeket. Csak, hogy szóljon valakinek halózokért, és egyébként így látni dolgokat tőle, mindenféle össze-vissza formátumban, de, de egészen jól áll a digitalizálása is szerintem, hogy egy van most így a, a, a szürke ha akkor havanosan megjelennek a pakkok. Aha. Hmm, minden esetre. Meg tudjuk, hogy őt már nem károsítjuk. <gül> Jó, van, tovább. És az örökösök. Csak a, a szeretteit, akik szeretőj. miatt írt, hogy legyen pénzük. Aha. Így van. Na, Mindenképpen az... egy szarház a végére. Ellenben utolérhető, és hogy vatállal még nézek neked gyorsan, hogy papírból mi van. Ja, ja, közben meg elmondom a következő hírt, illetve ajánlott, amit találtam, hogy úgy rémlik, hogy beszéltünk is róla, hogy ugye van ez a lista, hogy a száz legjobb angol nyelvű regény, vagy valami hasonló szóba került. Igen, a, a pingvinek a gyűjteménye? kapcsolatban. Igen, a és... English Classics. Igen, igen, és abban ugye nagyon élbolyban ott van a Ulysses, a James Joycenak nak az a nehezen olvasható regénye. Be kell, hogy valljak, hogy én nem is olvastam. Nem olvastuk, én úgy tudom. Aha. Én bevallom, hogy neki nekiszaladtam, de abba hajtam. Na, de azért van benned nem egy ilyen érzés, hogy ezt azért jó lenne valamilyen formában befogadni. Mert és az jelentős. az igazság, hogy olyan tervény vannak, én hosszan fogok élni, és majd később. Na de most hát... arra kell készülnöd, hogy addig még van 80 év, ugye? És az alatt azért még születik egy-két Ulisszész, tehát azért kell közben is csipegetni. Nem lehet mindent a végére adni. Mi volt az utolsó <laughs> Hát nem tudom, de nekem van egy ilyen könyvem, a súlyszivárványa. Bingeontól, amilyet folyamatosan kerülgetek, és nagyon vastog az is, és, és várom, hogy majd eljönnek a nyugdíjas évek, de mint az Achilles és a teknős egyszerűen. És sajnos a nem teknős békaként rohán. Egyébként az az aprópója ennek a témának, hogy 90 éve hatták ki a könyvet, amire azt lehet mondani, hogy wow. És, é és ennek kapcsán a BBC-nek van ez a rádió négy csatornája, ami így a kultúrával foglalkozik eléggé intenzívan, és erre a napra, június 16-ára, amit ugye hozzátartozik, ez a Bloomsday a főszereplő nevéből adódóan, akkor ünneplik, lesz egy ilyen különleges nap a rádióban, amikor egy ilyen e, hát dramatizált, ugye, rádióra adaptált változatát a nap során több szakaszban előadják. Lesz egy ilyen azt írják, hogy egy öt, öt és fél órára kondenzált egy ilyen dramatizáció belőle, és, és próbálják a megfelelő napszakhoz kötni a megfelelő jeleneteket, meg híres színészek fognak felolvasni, meg mindenféle egyéb műsor is, a, még, még a, az akkori kaják is szóba kerülnek, szóval így, ezt a napot neki szentelik, és aki mondjuk csak erre a a adaptációra kíváncsi, annak szerintem érdemes meghallgatni legalább azt. Ha jól tudom, még mindig úgy van, hogy a BBC-nek ez a webes iPlayer felület ez a, a, a rádiót így a, nekünk itt a kontinensen is elérhetővé teszi. Úgyhogy ezt elvileg online lehet hallgatni, és én tervezem, hogy legalábbis belehallgatok, de ezt utólag is lehet pótolni még talán egy hétig. Uh -huh. És, és hanem... Hanem... Mondszak. Tehát, hogy van egy olyan aktualitási dolognak, hogy egyébként jön ki most a, az Ulisesznek az új kiadása magyarul, pont a könyvhétre. És ez, ez már nem a klasszikus Szent Kuti Miklós féle fordítás, hanem a Szent Kuti Miklós és a magyar James Joyce műhely, amit az évelején már elkezdtek emlegetni, ez majd állítólag olvasható lesz, vagy, vagy mélyebb, vagy jobban megtartja azokat az összefüggéseket, amit maga Joyce is beleírt, és a Szent Kuti fordítás az elvesztett volna. Uh -huh. Úgyhogy ilyen mondanom, a magyarok most egyébként aktuálisan kapcsolódnak ehhez. Hát nem tudom, a... szerintem jó vonal, nem hogy, hogy így belehallgatni így a, a könnyebben fogyasztható változatba, aztán hát, ha könnyebben csúszik a könyv is, nem? Hát, vagy van ennek veszélye. Van, aki beránt, van, aki meg pipálja ezzel az olvasást. De hát ez, attól függetlenül ez legalább egy aktív dolog, és... és Pont ezt akartam, hogy ti képzelni magyar irodalommal? Abszolút, hogy... abszolút. És hogy mi, milyen könnyű lenne az, amit Pánnyi. ennyire politikusan ő, kezelne a magyar kultúrális élet, vagy a magyar közösség, hmm. meg közönség. Mi van az iskolahatáronnal? Az lenne ilyen, és hogy... Hát az, az, ami, most ne, vagy nem, az ami az elmúlt x évben, x-tíz évben a magyar kultúrának a kultozkönyve volt azt uh, Bloomsday jellegű eseményeket nem tudok elképzelni egyébként, de, de akár lehetne is. Igen, nem jellemző ránk, nem, hogy lelkesedjünk komolyan valamiért, vagy büszkék legyünk. Hát, ahhoz el kéne olvasni, meg mindenért. Ja. Na, ezzel most el is gondolkodtam, mert ugye a Bloomsdaynak az a, meg az egész Ulisszészben ez az egy nap történései, amelyekből aztán ugye szert az egész, ez, ez emiatt lehet egy napot rendelni hozzá, de most ezzel magyar irodalomban olyan remek mű, ami, ami aztán tényleg évtizedeken átívelően fontosnak marad, fontos marad és, és naphoz köthető, és, és, és ennyi ember szégyeli, hogy nem olvasta. Olyat <gül> hát most így nem tudok. Mára jönnek a szimbát hazamegy, az egyébként egy nap alatt játszódik. Plusz egy iszonyatosan jó, geniálisan jó regi. Ellenben nem tudom, hogy a magyarok többség az imagé áll, hogy itt, itt van ez a nap, egyszer együk és ígyjuk végig azt. Um, lehet meg kéne próbálni. Jó, végül Leg, is egy napot kezdeni egy kávizóban és éjszak hazakocsizni. Jön a nyár, sárcok, ezt, ezt rakjuk el. Ez egy jó gondolat, érzem. Jaj. Egyébként nekem tökre érdekelnek, ugye nyilván nálunk is a magyar rádióban rengeteg ilyen rádiójáték készült, még, még a elmúlt pár-tíz évben is, és tök kár, hogy, hogy ez az archívum ez így el van ásva. Tudom, én még ezer éve, amikor elkezdtem ezt a podcast dolgot, akkor próbáltam néhány magyar rádiós ilyen PR-embert elérni, hogy nem lehet-e ezekből valamiféle ilyen podcast -szerű válogatást, és azzal népszerűsíteni esetleg, amit a magyar is csinál, ilyen rádiójátékokat, de gondolhatjátok, hogy válaszra sem értettek. Most arra gondoltam, hogy nekünk kéne kiadni podcast mellékletet, ilyen szép rabdalmi válogatás. Felolvasunk két-három novellát, amit megengedtek nekünk. Jaj. Ja. szépen. Iszak nehéz megcsinálni egyébként. De, De szép kihívás. Kétségi kétség Amúgy volt egy az egyik kolléganőmnek kerül egy válogatás, egy magyar, magyar hangos, hangjáték műhelyekkel ült lebeszélgetni, és tényleg a tilostól kezdve a magyar hogy egészen sok helyen készülnek ilyenek, és Zaja, zörejjel, zenével, mindennel dolgozó, majd a poszba belinkelem. Öh, nagyon izgalmas dolgot mondtak, plusz voltak letöltő ingyen hangjátékok. Mmm, kul. Cool. Jó van, tértek a következő. Ja, ja, ki, és hol van a tabom egyáltalán? Te jössz. itt a képregény volt. Ja, igen, igen, igen, hát mindenki kapaszkodja meg az asztalban, Anak, aki vezet, az álljon egy kicsit félre, és aki a a elakadásjelzőt, akik metró hallgatnak, minket azok a sem hallják, mert olyan rohadt hangosak a metrók, úgyhogy ők nyugodtan folytassák, amit csinálnak. A zöld lámpás, a képregényhős meleg. De egy az első csapás <hül> után azért hozzákérteni, hogy ez nem az a zöld lámpás, Egy <hül> másik van, van az univerzumban. <hül> egy másik zöld lámpás meleg egy másik univerzumban. A DC az hát korábban már beígérte, hogy hogy akkor az egyik, egyik képregényhősira ki fog derülni, hogy meleg, mert hát ez milyen dolog, ha nincsen egy, egy meleg szuperhős sem. Így van, És pedig ez... a könyveknek legalább 10%-a arról kellene, hogy szóljon, nem így a statisztika szerint. Igen, tehát, hogy a statisztika Igen, szerint nem nem kell nem nem. De egyébként ez a Green Lantern ez most egy nagyon erős franchise így a DC képregényeken belül, szóval nem is tudom, három vagy négy cím tartozik hozzá, ami, ami rendszeresen jelenik, meg, tehát van ilyen csapatos, csoportos izé, sorozat meg van a Green Lantern, meg ebben a másik univerzumban, meg van valami ilyen piros lámpás csapat is, szóval... De ezt olvassák egyébként élő emberek? És ha igen, akkor miért igen, teszik? Igen, szóval ez, ez, ez most egy erős... Ugye volt, volt egy eléggé sikertelen film belül, de, de ez egy erős rendszeres film belül. Eleve ilyen első képregényfilm, tehát olyan, mint hogyha egy sorozatnak az első részének a fel, első felé. Megismered ott a karaktereket benne. És akkor a csúnyán nézett rám vörösegű, ördög kis bajszával, és nagyjából ennyiről szólt a film. Igen, igen. És, és pénzügyileg se elváltotta bőreményeket, reményeket. Van igazság még azért. Úgyhogy nem. Második rész lesz, hanem reboot. Ilyenkor azt szokták. Na mindegy, szó szóval ez egy érdekes dolog, és nyilvánvalóan a, tehát ez a olvasás egyre inkább megint egy ilyen szubkultúra dolog maradt, tehát volt szerintem egy olyan időszak, amikor, amikor többen olvasták, és most, mint szubkultúra, egy próbálnak újabb és újabb olvasókat megszólítani, meg megkeresni, aztán mondom, a marketing meetingen felmerült ez a dolog, és... Most itt látjuk csak, az eredményét. Csak az a furcsa, voltak már teljétlenül. Voltak már olyan szuperhősök akik akikről nem idő után vallotta be a hogy ők melegek, hanem így vannak, készültek, azok voltak a Abszolút. sorozatban végig. És az, az, az sokkal organikusabbnak tűnik, sokkal normálisabbnak, mint ez, És akkor most bejelentjük, hogy nekünk is legyen ilyenünk. Hát ez milyen dolog már. Igen, és hát nyilván nem, nem a legerősebb karaktereket áldozták be, de, de mondom, ez még így az él, élmezőnyből volt. Mondjuk én meg azt gondolom, hogy pont a sorozatoknál van az, hogy, hogy mindig reagál arra, hogy mi történik körülötte. Aha. Tehát, hogy abban, abban mindig megjelennek az aktuál, aktuális társadalmi változások, vagy éppen érdekes témák. Most nem a szomszédokra gondolok, de a, nyilván az is egy példa, de a, én nem, nem vagyok Star Trek rajongó, sőt. szerintem nagyon-nagyon kevés részét láttam egyszer, egy-két ilyen movie-t megnéztem, de ott nekem állandóan ezzel érveltek, hogy mennyire fontos kérdéseket és témákat boncolgat, és hogy reagált erre, meg arra, meg amit, ami fontosabb ilyen társadalmi eseményekre, amik a világon szerepeltek, és hát most az az, hogy valaki meleg, ez ugye ki lett generálva, hogyha azt nézzük, hogy Obama is beszélt róla, és valahogy ez be... Igen, lesz, lesz majd olyan a sorozatba, ahol meg akar házasodni, vagy valami. Ez hogy meg kikacsint így a képregényből. Tehát szerintetek baj az, hogyha így visszatükrözi a épp aktuális valóságot. Az a sor, egy sorozat, ami elvileg folyamatos, tehát nem egy adott pillanatban lezáródott, hanem... Meg hát azért játszanak mondom azzal, hogy, hogy van ez a Green Lantern, de nem mindig ugyanaz a karakter, tehát ez lehetőséget ad arra, hogy ha. miért is ez most ez a változás. Az nem vagyok, mint hogy játszanak, szerintem az a baj, amikor uh, ezek ilyen csekliszerűen kibipálandó elemek lesznek, mint a néger rendőrfőknek a filmekben. A mérges. Igazi vörös farok, úgymond. Ha -ha. Ja, Jó, ebből mindent kihoztunk. Igen. Úgyhogy tiéd a következő, és akkor az valami irodalmas. Igen, mesepályázat. Janikowski-vel mesepályázat, amiről olvastam, hogy hogy sikerült igazából nem lenne annyira nagy a hír, hogyha nem lett volna hozzá egy olyan komment, ami ö, kommentálás inkább, mert ez nem egy poszt azért között komment, hogy, hogy ezt gondoltam, hogy bevágom. Azt, azt írta a zsűri, hogy az idén nem volt felelhető semmilyen divatvonal, mint korábban például a Harry Potter történetek vagy a fantasy könyvek világa. A pályázatok többsége a klasszikus mesék típusába sorolható, amelyet a science fiction típusúak, a fantázia, a tudományos képzelet felé szárnyaló írások követnek. Emellett számos igaz történetet leíró, nem is igazán mese kategóriába sorolható pályázat érkezett. Tehát, hogy ez nekem egy kicsit furcsa volt, hogy, hogy, a, hogy a divatvonal, a Harry Potter meg fantasy könyvek világa, hogy ez, ez egyfajta pozitívumként volt megemlítve, hogy végre lejöttek erről a, erről a rúdról, mert ebbe csimpaszkodnak. De attól, hogy valami, valamit felhasználni divatvonalat, attól ez még nem, nem minőség, csak maximum uh, tematikailag kötöttebb. Tehát nekem ez nagyon furcsa volt. Ezért visszavitte ezt a, a poligényt. Több hétfőjű sárkányt a magyar irodalomba. <gül> <gül> Mert itt van például, amit nem olvastam, bár nekem az még ez is fent Isten, ez a Gergő sorozat. Amitök jó. Hogy, hogy ez most mennyiben eh, mondható Harry Potter típusú történetnek, úgyhogy igazából totálisan más, de mindenképpen így eh, akkoriban indult el. És, eh, biztos, hogy hatással volt rá, mert már csak az is, hogy ezt a ezt, ezt világot így ki lehet nyitni. Szóval azért az, hogy most divatvonalnak nevezni valamit, vagy ez, ez nekem nem visszatetsző volt pont miatt mert vannak jók. Igen, igen, ez... megragadnám a lehetőséget, hogy arról beszéljek, hogy a, a Gergő az legalább annyira bújt ki a Harry Potternek a mindent láthatatlanátevő köpenyéből, mint amennyire mondjuk kiadta a békés pál a lépcsőházából, csak hogy teljesen elomcsomert a forrát. Tehát ugye ott van a 80-as évből a kétbakezes varázsló, ami tök ugyanez a, a kisfiú találkozik a varázslattal egy valami olyan szokott helyen, ami nem a varázsnak a világa, és aztán ott csinál dolgokat. Nyilván Potter és egy kicsit, de, de nagyon egyszerű világ szemlélet kell ahhoz, hogy így üssük rá pecsétet ezekre. Hát vagy nagyon gadi mesék. Hm. És olyan nagyon Szok... mesék, igen, vannak ilyenek is. Jó, van még a következő is a tied, azt, illetve te tevezetet föl aztán. Ja igen, igen, ugye kezdődik a könyvhét, sőt igazából ma kezdődött, ami mindig olyan vicces, hiszen az egy könyv fél hét. Így van. Így negyed hat. Aha, És gondoltam, hogy ajánlassunk könyveket, mert hogy nagyon jók jelennek meg, és kelt egy jó kis csokrot össze. Az ő csokrát most nyúj, átnyújtja nektek. Ö, akkor és nagyon túl szép, szép ez tehát egy kis begóniával kezdjük, és kálával folyt. Jöjjön, bocsánat. Ö, átsétáltam egyébként a könyvhétnek a szélén, már vannak pakolva, és ilyen teljesen lesz turisták sétálnak a különböző pultok között, úgyhogy ma, ma gyönyörű volt a könyv, könyvhét. Ö, viszont ami jönnek, új sorozatban fejező kondorvilomos kötet, amelyhez van könyvtrailer is egyébként, ahol fortepanos képek váltogatják egymást, és egy miféjfri hang azt mondja, hogy kondorvilomos Gordon Zsigmond szerettei veszélyben forognak. Úgyhogy itt feszült várakozás, hogy miről szól. Aztán leszen új adasztra könyv, akik a Ján macdonald a uh, Dervis mi a bánat a címe? Ez. Dervisház rendkívül este van nálam már. Uh, adják ki. Ennek holnap lesz, azaz pénteken este, az amikor ti ezt hallgatjátok, a könyv bemutatója. Ezt majd jól be is a posztba. Aztán lesz új uh, barát Katalin regény, Ókanizsán játszódik ismét, és Dávid valóan nyomozni fog benne. És ha az emberek egy könyvet vesznek meg, akkor szerintem a következőt kell, legalábbis a Pesti kedves hallgatók. A Titkos Budapest, ami viszont nem egy nem egy szép irodalmi mű, hanem a Pesti különböző helyszíneket járja végig ki a történész azokat, amiket jellemzően nem ismernek az emberek, és amelyik valamelyik uh, 20. Századi a 20. századi diktatúrához kapcsolódik van hozzá egyébként egy piszok jó honlap is ez a titkosbudapest.hu ahol egy térkép rákat ingat, ha meg lehet nézni azt hogy, hogy milyen ilyen emlékek vannak például hogy a szovjet csapatok hol támadtak a város, városmagyarban meg, meg hogyan volt Budapest rosszomag ilyenek Uh, úgy néztem, hogy ez a könyv az nagyjából egy ilyen két-három hétnyi Budapest járás ezt lehetővé tesz úgyhogy nagyon kise kell menni a belvárosból bár hogyha valaki nagyon szeretne akkor egészen Budaörs felett a KFK-ig el wow. lehet menni ami az atomkorszak beköszöntét jelenti a terzők szerint, hogy azt felépítheték ötvenben hát csak Magyar beköszönt az, az atomkorszak Aha, és kiírta ezt a kiemlített a foci regényt, mint örömteli dolgot. Ja, ezt, ezt én dobáltam bele még az elején. Azt tartom vittesnek, hogy kiadjak a nak a könyvét újra, már az igazolt ilyenztest, fiatalkor. Utána Inki Bence kollégám, aki zeneruvatban dolgozik nálunk, ő, ő kiadott egy elhagyott a csajom, mit csináljunk típusú regényt, amit a lealmadtanad ki. És volt egy nagyon jó idézet, mondott tőle, ezt én fel is olvasom most azonnal, mert ez a a mi generáción, nem a tiédek az öregek hanem a miénk. Ez, így hangzik. Ez már negyven, 46 adás óta várszerre. Kellett egy szöveg, ahol ezt fel lehet okay. Tehát ő már nem volt úttörő, nem állították félre a skodájukat a svájci-nyugat-német határon, és nem érezte azt egyetlen egy osztrák élelmiszerboltban sem, hogy ez itt maga a paradicsom. Itt jelzem, hogy a mikocsinkat még egyébként állították félre a szlovák határon, és néztek még a műanyag szőnyeg alá is, van-e ott neil Uh, ebbe, és koboztak-e progresszóiront, de hát Istenkém nem no, én... Mintha... én még három éves is éreztem, úgy <gül> osztrák élelmiszerboltban, vagy ez itt maga a paradicsom de valamit rosszul <gül> csinálsz. A zöldcég eszné, nem? meglettem ezt a Pio meg Natúr terméklistet, és rájöttem, hogy, hogy nem csak ezek a Vegabond csodák vannak, hanem tök csak normális áron lehet kapni egyszerű normális ételeket, amelyek Amelyek mit, nem mint mit tudom, ilyen feltvéd, meg ilyesmi, de szóval felvágújtja, egy kis parom jók. Ok. Öh. Öh. Ja, és a a, a, a végén, mint azt, hogy körösi pedig foci regényt ad ki, tehát ah. megvan a középkorú férfinak az irodalma is. <gül> Még valami időskori visszaemlékezés hódításaimra van volna keresni a listában, de azt be kell valljam, hogy nem találtam. Majd mi megkeressük. Az már úgyis a mi, mi, mi szekciónk. Ja, yeah, jaj. Yeah. Aztán itt látom még a listát, hogy ebbe belekerült az új Ulisszesz is. Igen, de arról már beszéltünk korábban. Igen, igen. Én, én egyet találtam, azt is egy ilyen plakát alapján kaptam el. Emlékeztek a Temesi Ferencre? Persze. Én, én ezer igen. éve olvastam tőle könyvet, de tényleg ezer éve, amikor még az Ádám nem is élt. És azóta egyik könyvse volt ilyen, hogy így kedvet kaptam volna hozzá, de most egy Bartók című regénnyel jön elő, és komolyan konkrétan érdekel. Ez nem egy ilyen életrajzi dokumentumregény, hanem, hanem tényleg egy egy, tehát egy fantáziáját is meg, meg mindent beletett, és Bartók csak mint főszereplő van benne. És, és ez most ugye nem lesz szótár? Biztos, hogy lesz egy, valami egy, formai egy, játék. Szerintem lesz, mert, mert benne van, de, de szerintem szerintem élvezhető lesz, és ezt fogom beszerezni. Ó, hát én úgy tudom, hogy Temesi Ferenc variálta, hogy mi a szervező struktúra, tehát a szótárat már pipálta, akkor uh -huh. ezt a kínai jós, mit micsoda, de hát a hídban azt is... Uh -huh. Aztán a blogokból merítést is, de... <gül> igen, arra én is rátaláltam most, hogy rákeresztem a nevére. <gül> igen, igen, igen, de egyébként én nagyon szerettem a port. tehát mondjuk abban a korban ezt... olvastam, amikor annyi pont megfelelő korú voltam a porhoz, de, de, de, de bejött, bejött ez az egész. Na, úgyhogy most újra hogy hogy mit nyújt. Tök jó. Engem érdekel. Olyan jó, hogy olvastok ti is, és hogy nem nekem kell bemennem először a vízbe megnézni, Mennyi, milyen, milyen ideg. Itt szeretném velezni ezt korábban, már Balázsra megemlítettük, csak akkor még nem volt meg jó a rekordgomb, hogy uh, amúgy uh, teljesen ismeretlen, mély vízként vetődünk azért bele majd holnap után ebbe a könyvfesztiválba, mert hogy nincsen uh, meg az, hogy milyen idegen nyelvről fordított, könyvek adódnak ki, csak a magyarokról van elérhető lista. Bizony. Egyébként végig kell nézni, aztán nagyobb a kétszesz nak az oldalát egyesével. És azt néztem, hogy ez a lista is, a magyar lista is, vagy PDF, vagy talán Word dokumentum formátumban, tehát így abszolút tényleg így, így átkarolták a web koncepcióját is. Borzasztó, sírolom, tényleg szánalom. Uh, és ráadásul még csak egy olyan lista sincsen, hogy mondjuk a kiadóknál egyszerű rákattintok a linkre, aztán ott vagyok azon a rohadt oldalon a kiadóknál, és volt, akinél gondolkodtam, hogy nála olyan könyv jelenhet meg ami érdekel, és nem, nem találtam meg az oldalon ezeket, volt, hogy mikor lesz dedikálás de hát a dedikálók megint csak olyanok, hogy a részt ugye magyarok tehát nem, nem nem nagyon bénán promoznak a magyar irodalomban és az az irodalmi jelen, amit többször kiszokta, kihúztam el nálam a gyúfát és elképesztő kommenteket tudnak oda emberek írni, az most uh, egész pozitív, mert ugyanazt a listát feltették a saját oldalukra egy, egy posztba, vagy egy, egy cikkbe, és elkövették még azt is, hogy azokhoz a könyvekhez, amelyekről ők írtak kritikát, vagy valamit, az volt egy link, hogy akkor oda. Jó, oda... Igen, úgy éreztem, hogy, hogy egy kogy tiszta levegő, de hát nem tudom, kell, mint Tokióból Budapestről levegőt menni, tehát <gül> körülbelül ennyire volt ez igazán tiszta levegő, de szóval na, na mindegy, el voltam Igen. keseredben. Nem, nem egyszerű most egyébként nem anyázni a magyar kiadókat, meg könyvterjesztőket, meg az összes többi ebben a szakmában. Aztán még a végén megint megsértődnek ránk. Hát, hogy mm -mm. a csináljanak már úgy tényleg, mint a átléptük volna a szép kétezret. Hát, én csak pénzt akarok költeni, tehát igazából vegyék, vigyék, az én pénzemet csak segítsenek abban, hogy ezt minél gyorsabban megtessem. Tehát, hogy ez nem, nem nagyon szapportálnak. Viszont mit sikerült mégis kigyűjteni a... Jó, a szóval. hát igazából nézegettem az oldalakat, kíváncsi voltam, mert ugye, azokat, amiket kell említett, azok, azok nálam is szerepeltek. Gondoltam, akkor átmegyek a kékben, vagy lilába és de aztán nem volt nehéz a listáról, meg ilyen mindenféle blogok, kiadói blogok ajánlójából egy-kettőt felén, csak ma virtem hozzá még kettőt. Az egyik könyv, ami érdekel, ez a Fimi Petrának a madárasszony. Én eleve nagyon szívesen olvasom magyar ö, írók regényeit, akik egyébként nők is, és a Petrát azt hát nagyon felület, felszínesen tehát találkoztam már vele párszor, és egy ö, gyerek verseket írt, és azok nagyon-nagyon pozitívak, mint hogy sokan számoltak be erről, hogy hogy tényleg gyerekekkel működik. És ez az első regény, ami felnőtteknek szól, és azzal kecsegtetnek, hogy, hogy egy ornitológus a madár tanász, a vagy a, a, Szóval, hogy egy ilyen tematikája van, és, és tele van az egy, egy, egy, egy ilyen biológiai kis atlasz, teljes tényanyagával, csak beleépítve a regénybe. Na, nagyon kíváncsi vagyok rá. Már én is. Itt... Aha. Van valami, egy női főhős, ugye, a halott anyja történetében, bóklászik, és egyébként a csaj ornitológus, és ezért aztán egy csomó minden ezen a világon keresztül szűrödik, tehát mindenképpen érdekes. De Miknyi annak a könyve Őnek az első könyvét olvastam, az eloldozás, eloldozást, az... Nagyon kellemes volt, és az utána viszont kimaradt a következő könyve, és ez az első, ez egyszerűen csak szívesen olvasom. És a mai két könyv, amit ö, találtam, azokat meg, de kettőt a Libri adja ki, és egy, igazából egy Libri ajánlásban olvastam, de felírtam őket, mert be belerakták azokat a hívó szavakat, amelyekre így rákattanok nektek, és nem tudom, hogy ismeritek-e, hogy mi ez, mi ez a hívós, hogy benne van, és akkor ez bőven elég ahhoz, hogy minden más féretéve feltételez, hogy esetleg hogy neked szól. Mint a is Régen körök. ez a zombi volt nekem, de már túlságosan mindenműen... <síns> Nem tudom, még nem találtam meg ezt a szót. Én, én úgy érzem magam ilyenkor, mint a zöldségesnél, hogy kiírja azt, hogy cukorborsó, és én, én, én akkor azt várom, hogy cukorborsót kapok aztán, hogy vagy reklám, vagy nem, de én teljesen elhiszem, és bekattanok tőlük. Most már Szó azt írják csak, hogy magyar eper, meg mi a másik medvehagyma, a másik ilyen annak Aha. már ah, nincs ez nincs igen. Uh -huh. is lassan refut be, nagy szomorúságomra. Szabó Robert Csaba, fek fekete dácsia, dácia, nem tudom, dácsia, e és e itt valami gótikus rémregény e akar megvalósítani, ráadásul ilyen erdélyi e környezetben ezt a pár hívószót kaptam, és, és igazából amikor még így kimaradt, és nem könyv, hát hitre e megjelen megjelenő könyv, ez a a levelek a túlvilágról, ami szintén rajta van a listámon, az egy ilyen gótikus levélregény, egy álnéven írt regény, de ismert, hogy ki a szerző, aki nem jut és és rájöttem, hogy meg akarom ezt ismerni, hogy milyenek ezek a magyar 21. századi 2012-es gótikus rémregények, amely, és állítólag egész jók. Tehát ez azért került fel a listámra. A Gerücs Péter pedig tárgyak ez meg egyetlen, egyetlen ö, szószerkezet, ami miatt így nekem kapásból felugrik valami, és azt írták, hogy irodalmi krimi. Jó, oké, kész. <hül> én, már, én már mint a macska eldőlök, aztán lehet izé vakargatni az állam alját, aztán majd kiderül, hogy hülyeség volt, vagy nem. Amúgy ezek az emberek direkt adnak olyan címeket a, a regényeiknek, amik miatt az ember nem le őket a polcról. E, igazából szerintem ezek, a, ezek az emberek már rég nem úgy adják el a regényt, hogy számít a cím, e, vagy, vagy hogy valaki azért, mert hogy érdekes a címe megveszi, tehát ez olyan szinten egy irodalmi közegben terjedő hírre épül, e, tehát a név adja el. De ez az első engem is megrázott, mert Ennél, ennél többször kapásban eszembe jutott egy esőcímű eső könyv, és rögtön hozzá is rakódott ez a könyv, ez az a, a múmnak a, a könyve, és fel is idézt, mint húsz évvel az ötlő egy kamaszkoromból. Ez a tárgyak sem egy erős cím. Nem. A itt a, a, a legalább eszembe jut az, hogy valaki végre megírta a Krisztit Kelet-Európában. Aha, hát igen. Vagy az, vagy nem. A szonyról meg nekem... Az meg, jó, azt tetszik. Igen, csak annak is van ilyen uh, plusz uh, rétege. Mondjuk lehet, hogy ez már szobkultúrális, mert én a, a lőrinci Juditnak a, a novellája jutott eszembe a science fiction, és, és de hát mind, ez mindig így működik, hogy a saj, hozott anyagodat mindig hozzácsapod a, a friss információhoz, és, tehát igaz is lehet, hogy ezek a legjobb címek voltak. <gül> mert a külföldi blogokon egy, egyébként jellemzően azt szoktam olvasni, Különösen, amikor számon kérik a szerző, hogy miért hülye a címe, vagy miért osmány a borító, hogy a borító és a, a cím az a, az a marketing részleg arról lehet tárgyalni, de nem mindig megy át. Aha. Aha. És akkor ehhez képest tényleg a, a tárgyak, az, az biztos, nem a marketing részletnek az ötlete volt. Ehhez egyébként akkor el, előrébb hozzak egy dolgot, amit olvasott könyveknél akartam említeni, hogy mostanában egyre jobban belefutok olyan angol nyelvű könyvekbe, aminek a címéhez hozzárakják, hogy én hogy ez egy regény. És itt is utána olvastam, hogy ez most milyen hülye trend, és ez is abszolút ilyen marketing osztály által. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy így egyrészt, hogy érezhető legyen, hogy ez nem egy ilyen adott zsánert kiszolgáló kis könyv, hanem ennek egy ambíciózus regény, hogy amiről uh -huh. szó van, tehát kicsit így az image prób próbálják növelni vele, másrészt meg tényleg nehéz már olyan címet találni, ami jól leírja, hogy mi akar lenni, és nincs egyéb összefüggésbe. Most, amit tettem gyorsan, próbát a bookline beírtam azt könyv kategóriában, hogy tárgyak, uh -huh. és hát az a, az a uh -huh. nagy szituáció, hogy ha be van kapcsolat az Antikvárban keresés, akkor nincsen benne az első 50 találatba, hanem akkor csak 15 új könyv valamiben szerepel, és ennek a listának a végére már felkerültek a könyvfeti újdonság. Aha. Tehát lehet, hogy akkor azt kéne, hogy tárgyak, egy regény. Igen. Ez a Aha, ez, ez akkor, ilyen akkor ilyen nyitás végre. Igen. Tehát akkor kicsit így jelzett, hogy itt ez egy ilyen ambíciózusabb dolog, és nem csak valami. Tárgyak, egy könyv. Így van. De igazából van, van ennek merészsége is, hogy, hogy, hogy ilyen címet adjanak egy könyvnek. És ez mondjuk azt tudom, hogy verseknél ezért, hogy, hogy eső azért pofozás jár, vagy izé vonalzóval ké, újakra csapkodás, mert ott ott vagy el, elkezdik el olvasni, vagy nem. De egy regénynél itt szerintem a magyar kultúrában már így a címet nem annyira leszek, de, de nem, nem tudom. De még egyszer elmondtam azt, amit már egyszer elkezdtem, tehát... Igen, és másodszor is menjünk el, amellett, hogy nem mondom azt, hogy ez a századvasos NK pénzben működő magyar kultúra. Oké. Okay. Te nem is mondtad volna... Jó, van. A, téged a következő is, viszont Gabi. Igen, igen, mert volt még egy cikk az erdős virág műről, amit viszont a hegyén jelent meg és ott meg az az érdekes, hogy nem is az a kérdés, hogy most jó ez a vers vagy rossz, hanem hogy hogy akkor hogy akkor akkor legalább van. És igazából ebben nem is akarok belemenni, mert az sokkal érdekesebb, hogy még egy kicsit a könyvét, hogy kijön egy ilyen verses kötet az édeshazám, ami közéleti költészeti válogatás. Igen, ezt most az ismerőseim serelik szénné a Facebookon, mert többen örülnek neki, hogy van. Ez az abszolút tagolatlan vers, ugye, amiről beszéltünk 2-3 epizóddal korábban. Rettalál, retalál, retalál, Igen, igen, igen, igen. Szóval ő, szerintem erről a, magáról a versről ennyit elég, de, de hogyha már egy egész kötetnyi közületi költészet van, és sem uh, ilyen kortás, akkor azért, uh, tehát én abban biztos, hogy bele fogok lapozni, és tök jó, hogy egy könyvet nem kell megvenni ahhoz, hogy elolvasd belül egy verset, ezért uh, szerintem még akár az is lehet, hogy ez a plusz egy, vagy ilyen bónusz. Hmm. Oké. Okay. Na, a következő az meg hogy kicsit eltérjünk a itthoni könyves életről, hogy most volt, most fejeződött be ez a E3 Expo Amerikában, ami így a videójáték gyártóknak a nagy fesztiválja. És itt is volt egy, egy könyv közeli téma. A ugye mindenféle érdekeltsége van a könyv is. Ugye a saját ilyen e-book olvasójuk van, saját boltjuk, ahol ilyen elektronikus könyveket lehet vásárolni, meg tudjuk, hogy a Harry Potter e-bookok kiadása körül is ők szerződtek le az írónővel, hogy és valamilyen szponzorát, szerepük is van ott a boltban, és most megint a saját Playstation konzoljuk körül is valamilyen e-book-szerű dolgot megpróbálnak elpasszolni, ezzel az a neve ezeknek a cuccoknak, hogy Wonderbook, és ez a, ez a lapozgatós ilyen pop gyerekkönyveknek az új generációja akar lenni, tudom, amit ilyen nagy formátum kinyitod, és akkor így 3D-be kijönnek belőle ilyen papír dolgok. Ezt most kicsit tovább fejlesztették, és akkor így a Playstation videójáték konzol kameráján előtt, hogyha a gyerek leül és kinyitja a könyvet, akkor egyrészt a képernyőn látja magát a könyvet, ugyanahogy a a látja, majd abból mindenféle uh, érdekes dolog ki animálódik, meg felolvassa valaki, meg ját, játszani lehet a könyvbe levő dolgokkal. Tehát itt uh, az a nagy innováció, hogy, hogy a gyerekkönyvet is próbálják így a TV- fele rángatni, meg a, az interaktív élmény fele vinni. És uh, én nagyon szeretek mindenféle újdonságot, meg sokat beszéltünk róla, hogy jó -e, ha van izé hangsávja a könyvnek, meg ilyenek de egy teljesen elszörnyedtem ott a bemutatótól. találkoztatok ezzel a videóval, vagy láttatok ebből valamit? A videót nem néztem meg, csak a hír egyébként, de így van, ahogy elmondtad, személy alatt azért megjelent az a, az a tárgyalószoba, ahol több ilyen gyereket már nagyon régen nem nevelő ipari fejes bólogat, uh -huh. de veszett bengelés szintű sebességgel. Hogy igen, és felismerik a a jövőt. ugye? Igen. Különböző a cégek, a cégcsoportok között. És ugye nem tudtok elképzelni, hogy, hogy ezek a fejesek nem így bólogatnak, hanem azt mondják, hogy ízitek az emberek, minden hülyeséget megvesznek a gyereknek, ami színes, és azt hiszik, hogy ezzel jobb szülők lesznek. Egy kört megérés kezdhetünk rajta, annyit, amennyit most ezzel az egész azért leteléssel elment, de nem várunk tőle nagy csodát. Tehát szerintem egy csomó, sajnos a gyerekiparba annyi szart öntenek, főleg emiatt, hogy hogy annyi szülőnek vannak kétségei, és olyan jó hívószavakra tudják azt mondani, hogy na jó, ha azt megveszem, akkor, akkor majd fel, fejlődik azért Tominak a milyen, tőle, motorikus készsége, stb. Aha. Ahhoz gyilkolos videó, videójátékkel egyébként. <há> egyébként, tehát erre tényleg sok pénzt költenek most, nem egy könyv fog megjelenni, hanem a sorozatot terveznek, és megnyerték, ugye J.K. Rowlingot, hogy legyen valami új Harry Potter-es izé, kiadvány is, vagy mit tudom én micsoda. Ami. Tehát teljesen be beleöntik a nagy zét, és úgy érzik, hogy ez valami stratégiailag fontos dolog. Ez tényleg így elképzelem, hogy nem az van értett, hogy ott fekszik a gyerek ágyba, az ágyba, és akkor még elmondod neki a mesét, hanem ott ott gubbaszt a tévé előtt, és akkor kinyitja a könyvet, és azt hiszi, hogy az csak egy ilyen <gül> videójáték indító eszköz. Gyakorlatilag nem már egyenesen. Ja, ja. Ezt nem látom, Call of úgy, Duty, meg mit tudom én. Hogy az van a könyv, igen. Ja, szóval én teljesen, teljesen elszörnyedtem. Meglátjuk, hogy lesz ebből valami. Ádám, tiéd a poz sokkal pozitívabb téma. Igen. A múlt héten már egyébként blogpozban fikáztam nagyon hosszasan a magyar, magyar kérdőknek ezt a könyves játékot. Ha, ha nem utálnának eléggé. Akkor majd most igen. Az, hogy megjelenik, nem mondjak senkit, akit szeretünk, Vasvirágnak az új könyve, amelynek az a címe, hogy mit én, akármi. A rájöttem közben, nekem ő tetszik jobban a kettőben. Nagyon szép, most Balázs lelkébe. Abszolút. Ér, hogy fejősévet hoztad volna fel. Igen, és akkor ezek után azt írja a kisportál, hogy kisorsolunk hármat ebből a könyvből, azoknak között, akik jól válaszolnak az alapvető a következő kérdése, a Vas Virág új X nevű könyvének ki a szerzője és mi a címe. Í. És hát olyan ahol legalább az excerpter, vagy, vagy a részletekkel, hogy a másik oldalon megtaláld a választ, vagy a tizediken, az, az már a, a profi marketing is a kampány, de alapvetően az összes többi rendkívüli bődületes ostobaság, ahol nem tudom, hogy igazából tényleg hülyének néznek-e mindenkit, vagy, vagy, vagy rosszul sikerült, és nem volt rá idő. Na de ehhez képest eh, Ernest Klein, akit mi nagyon szerettünk, mert megírta a Ready Player van című 80-as nostag regényt, amely évtizedben már én is éltem, de nem igen, olyan igen. régen, mint ti. Uh, na most ő nagy túlán van, Megy a könyvével, aláírja mindenféle helyeken és plázákban, és közben a könyvben elrejtett néhány nyomot, pont úgy, mint ahogy a könyvnek a történetében ez van, különböző videójátékokra. Amely játékot végigjátszva, egyszer csak a legjobb játékos, aki leggyorsabban találja meg ezeket a rejtett dolgokat, az megnyerheti az ő Delorai ez a Visszajövőben című filmben is szereplő rozsdamentes acélból készült csodálatos sportautót. És erre mondtam azt, hogy na ez igen, tehát egy rohadt nehéz játék, ami el is van ráadásul rejtve, viszont egy kultikus 30 éves kocsit lehet rajta nyerni. Alaple, ez olyan szinten média képes, hogy, uh, <síns> hogy remek az izgalomtól, hogy valahol elolvassam itt van is, akkor én fogom hovanat javasolni a kollégáknak, hogy tudom, hogy könyvhét van, könyvhét van, és nem is adják ki még egyelőre ezt magyarul, de ezt rohadtul írják meg, mert ez, ez csodálatos. <síns> Tényleg lehetne nyerni. Egyrészt vagy legyen komoly a játék, vagy legyen jó a nyeremény, vagy mindkettő. De most lesz valami krimi verseny a könyvhéten szombat azt a krimi esték szervezi szerintem, amilyen vettem részt. Az egy nagyon jó ilyen belvárosban sétálós program. Különböző oszlopokra kivannak a feladványok, legalább eddig így volt. Ki vannak akasztva. És akkor ott ilyen helyi információkat kell összegyűjteni, hogy hányban alapították a, mit tudom, a Nemzeti Színházat, és akkor olvas le az alomzatról, és add össze, hogy az MDCC, akármi az mennyi, vagy abból vett ki a betűket. De az sem SSS, csak inkább ilyen összegyűjtős dolog. Igen, én is vettem részt, és ugyanerre jutottam, hogyha jobb játékok lennének, az jó lenne, de egyébként uncsi. De Amúgy szórakoztam, megnéztük a Shakespeare szobrot, ami ott van a sétányon, meg ilyenek. Remek, csak. Csak még mindig nem elég nehéz. Igen. Igen. Lehet, hogy italozással kell kombinálni, és Délután kettőkor? Mondjuk, miért is jó. ne? Nyárva. Kipróbálásban teljesen működött. Jajó. Bocsánat. Én préd vagyok. Sőt, hát igazából egy, egy kék kombi trabantér már hajlandó, hogy kivenni kiveni <gül> hogy ez egy játék... Ez simán, simán. De ekkora kult lenne. Mennyire adnak egy kék trabantot olyan manapság? Hát azért még nem annyira kulság, kú, hogy, hogy nehéz legyen beszerezni. Megnyerni az, az menő. Venni az még... Na aztán még egy, egy utolsó hír, az is ilyen pályázatos versenyzős. Igazából két hír, és az az igazság, hogy nekem ez a könyv trailer pályázat, ez annyira ismerős volt, hogy, hogy azon gondolkodtam, hogy nem küldtünk már erről az éterbe információt, vagy pedig valahol csak olvastam. Tehát, hogy a könyvtrélert lehet gyártani, és két kategória van, profi, és, és freestyle a másik. Freestyle, igen, igen. És pénzt is kapnak, meg a egész jó zsűri tagok vannak, úgymond. Szóval ez tök érdekes. Ha valaki úgy érzi, hogy ez a könyvtréler ez egy ilyen működő dolog, és, és a jobban tud, mint azok, amik kint vannak, akkor itt az ideje megmutatni, hogy ő nem csak izé jártatja a szányát. Tojás sem tudni, tojni, de mégis meg tudja állapítani. Hogy Azt rompa. tudják, a profi kategóriában 300 ezer forint a fődi freestyle, ami a szép megfogalmazás annak, hogy amatőr, az legalább 60 ezer forint plusz álfa. Hát itt szeretném jelezni, hogy kék trabantot jó állapotú vonóhoraggal azt már lehet száz kilóért kapni olyan, ami, ami szalon állapotú és hát a, a leg kategóriának a fődiából is kijön egy szakadtabb példány Na Hát lehet, hogy annyi pénzt reádózhatnának igaz, igazán a promóra egy kék trabant Nálunk a zöld trabant volt a menő nem iskolás koromban valamilyen babonás jelentősége volt De ja, mindig az olyan volt, mint hogyha kéméseprőt lettnál, nem? Igen, körülbelül. Tehát az, az lehet, hogy nem a kéktrabant a menu, hanem az old. Na jó, és a végére én hagytam egy hírt, ami ma indult útjára, aztán már a Facebookon láttam, hogy facepalmaztak emberek. Ki a leghozóbb kezdő íróköltő? Aztán szintén az irodalom jelen indította el, és kiraktak a, a jól tudom, akkor hét, nem tudom, tíz csajt, akik szerintem mind nagyon csinosak. És annak sokkal viccesebb a férfi kategória, tehát ez... A vényakult t-shirt. Igen, igen, az Áfra János, a Barna Dávid, aki az egy magyar regényt írta, és ugye teljesen misztikus, hogy ki ő, az ő, ő árnyékának a <gül> fotója van kint, mert ennyi kép van róla, és ez, ez az egy, ami szerintem ebben az egészben vicces, mert annyira nem e, túlozzák kell, hogy ne, ne gyaníteni az ember, hogy ezt teljesen komolyan gondolják. <gül> Hát azért van, vannak vannak, szomorúan és morozok. Vannak, vannak, vannak. Abszolút. Szerintem van a az... lázadó, cigizős. Igen, igen, de az a vicces, hogy ők azért, nem azért kerültek ők elő, mert milyen szép arcú emberek, hanem azért a Csobánk, a Zsózsa, a, a Kemény nínit. Itt van jönne ugye az eső című könyv szerzője. Tehát tök jó, tehát, tényleg az irodalomban mozgó csinos emberek, de hogy ezt most, tehát, tényleg arra van szükség, hogy így így, így szavazzuk meg, hogy, hogy ki a legszebb. Igen, nyomasztó az, hogy, hogy és ha valaki csak öt szavazat kap, kap, akkor az milyen, milyen érzés utolsónak lenni a legszebb férfi költő Mondjuk, legalább bekerült az első Ez píc. reális, tehát figyeljezére nem szép emberek, szerintem ezt tudják magukról. Ha senki nem szól nekik, akkor és, Igen, le, és de széttett, de... amikor belenéztek. Az is árulkodik, na. No. Igen, de, de akkor minek? <gül> Miért kell végigmenni ezen a procedúrán, hogy, hogy még, még utolsó is lesz? De látszik, hogy teljes lelkesedéssel vágnak bele. Ők? Hát de, mindenhonnan kiszedték ezeket a fotókat. Tehát nem, nem ők jelentkeztek, hogy... De, akar... Hát ez nem, ez, ez szerintem ezen dolgoztak ezek a jelentkezők. Biztos ők benne. Na, új, nem, mert van itt egy sorozat. feltenni a kérdést. Van na, itt már... egy sorozat. Bocsánat, mondd végig. Bocs, mondjad. Hogy, hogy az egyik sorozat, az a vagányhistóriák, az egy gyűjtött, tehát a Facebookon mindenféle költőről, íróról felkerülő fotók, tehát és látom, hogy a Mikjannának is a vagányhistóriák, meg az Izsózitának, a Deres Kornéliának, tehát ezek nem, nem emiatt készültek ezek a képek, most azt lehet, hogy elfogadták a felkerest és bekölték a legcsinosabb képüket, de, de ezek az Ugi Szabinának is vagányhistóriák ciklusból van. Oké. Okay. <laughs> valamit akart még Edem mondani ezt kapcsolatban. Na csak az, hogy, te, hogy az egyetlen baj ezzel, hogy miért bele lehet kötni, hogy, hogy nem elég provokatív, vagy ilyen elkendőzős az egész. Hát, hogyha, ha már bele akarnak menni ebbe a tényleg full gulvár akkor nem a legvonzobbat kell megkérdezni, hanem kivel dugna a magyar irodalomból például. A ja, ja, legszebb akt. Á. Naszt nasztelen képek írókról, költökről kit minden haza a magyar irodalomból. Uh -huh. Beleértve podcastereket is. Igen. <gül> Jelentkezni a szerkesztőségben. Oké, okay. szerintem váltsunk témát. Váltsunk. Rögtön Ádámnál a mikrofon. Új, mit olvastam valójában? Ja, tudom, oké. Okay. Hosszú hét volt. Úgyhogy egyrészt belekezdtem a, a hugó. jelölt kis regényekbe. Ami, amit nem kellett volna, és olvasom viszont tök jó dolgokat, és kezdem a rosszal. A Myra Grant az nekem a nagy kedvencem volt eddig, két regényéről már beszéltem a podcastban, ez a, a jövőben vagyunk, a zombik azok, a zombi vírus szellette a világot, egyes országok kipusztultak, Amerikában ilyen zárt kolóniákban élnek az emberek, és akit megkarmolnak a zombik, azok zombi változnak, meg időnként más emberek is tök spontán módon, meg van valami vírus, meg kormány összeesküvés, és amikor Mit lehet ebben elrontani? És ez a baj, ez a hogy hent? el lehet, hogy a leggusztustam dolgot tette meg ez a asszonság, hogy írt egy előzményt hozzá kisregényben, hmm. és most megtudjuk, hogy hogyan tört ki a zombi járvány, és ez rohadtul nem érdekelt engem. Uh -huh. Olvastam ez a feszített, naplószerű, melyik nap, melyik szereplővel mi történt, hogyan áll össze az íve, Hogyha nem olvastam volna előtte a regényeket, ahol az a járvány az lement, nem ez a kérdés, hogy hogyan indult el, hanem az, hogy, hogy hogyan lehet élni egy ilyen környezetben, és, és hogyan változik mondjuk az amerikai politika, akkor, akkor az ilyen kellemes közepes kisegény lenne. Így hogy, így, hogy ezen túl vagyunk, így pedig borzasztóan rossz. Nem jó. értem, mit keresel le a szavazásban, mert nem, mert nem jó. Lehet, hogy a... ez ilyen év volt, tudod, már mástól is hallottuk, hogy nem voltak értékelhető de csak vannak jók. <gül> És az a baj, a másik, amit meg, amit meg elővettem, az Ken Liu-nak a The Man Who Ended History című kisegénye, ami meg egy nagyon izgalmas kérdést vett fel, hogyha van egy kvantumfizikás bassz, ami úgy működik, hogy meg lehet nézni a jövőnek, vagy a múltnak egy pontját, viszont az csak egy ember nézheti meg, mert utána a kvantumtér nem tudom milyen miatt összeomlik, és soha többet nem mehet vissza arra pontra senki más. Akkor ezt hogyan lehet kezelni, hogyan lehet kideríteni az igazságot, történészeket kell le visszaküldeni, vagy, vagy mondjuk ott történt, vagy ott érintett embereknek a rokonait, amivel így el, el is lehetne játszani, de nagyon arra megy rá a szerző, hogy a Kína megszállás során elkövetett Japán háborús bűnöket járja körül és nagyon sok van a kegyetlenkedésekből, nagyon sok a, a japán mengeléknek a tevékenységéből, és ilyen súlykolósan megy, hogy az a boncskos alakulat az mit csinált, és a anikája az újabb elők erült bizonyítékoknak, vagy egyetlen bizonyítéknak megintető -e az a vallomás, amit ezek a visszaküldött emberek mondanak, és hogy az, az, az hogyan vált ki társadalmi vitát, hogyan hallgatják ezt el. Jó is, de, de iszonyatosan súlykolós, nagyon, nagyon túlpolitizált az egész Úgyhogy ez sem az igazi. Ami viszont jó volt, és olvastam, azok magyar regények. Az egyik, a levettem a polcra a Fehér Bélnek a fültől Fülig című könyvét, ami tök olyan, mintha a rejtő egy kicsit megőrült valami ahhoz képest is, amilyen. És írt volna egy magyar fürdőváros regényt, ráadásul gyilkolnak. Akinek ezzel nem adtam el, annak a jövőben sem fogom egyébként. Tusnád fürdőn vagyunk, valamikor a századnak az elején, de nem tudom pontosan mikor. Mi És uh, az előző. Amikor még Tusnett fürdő von, vonzó fürdőváros. Uh, aztán az első világkáború felé tartunk amúgy. Ez, ez rémlik. És különböző figurák csetlenek, botlanak benne. Uh, a ember, aki megpróbálja eladni a, ez, a, ez a tökrejtői figura, a saját a feltalált vízöblítéses latrinát a környéken, a kettő szerencsétlen kikapaszkodott sajtkészítősrác, aki a, a gróf úrnak a lányát próbálja elcsábítani, a szocialista, aktivista munkás, aki oda menekül, és, és kettő darab nagyságát állít be egyébként a szakszerzetbe, és, és azt találják, ki a regény vége, köze, vége felé, hogy a, a borvizes címkéken fogja a szocialista miatyánk nevű imát ilyen módon szolgálva az ügyet. Az utána nyomozó emberek és skrabek, a bírgyilkos, akit megbíztak, hogy azzal, azzal a úrral, azzal, ha egy mód van rá, akkor végezzen. De hát mivel rohadó és azért sosem sikerül neki. És, és Chetlenek, Botlanak esnek át egymás tervein, a kisebb, de hasonlóan kiszerű figurákat használják fel, a szerenáldozókra lőnek el, menekülnek, futkorásznak, szerelmesek hülyeségeket csinálnak. Nagyon szép. Tehát egy igazából nagy története nincsen regénynek, nincsen egy nagy kifutása, hogy, hogy elérünk a végére, és mindenkinek tudjuk a történetét, hanem, hanem belezúmolunk néhány napjukba, ott látjuk, hogy ezek a. nem, nem akarom lenyomorult ők, de ezek a, a, a teljesen átlagos, az átlagos egy picit szerencsétlen emberek mit csinálnak, és aztán, aztán kimegyünk ebből a storyból egy vonattal leltfürdőről. Úgy, hogy közben tűnt, tűnt, halál lehet, halálra lehet magadat röhögni közben. Ne a kedvence, A kedvencem az a rész, amikor a, a, az egyik kisebb korakter, a pincér, aki, aki szintén rémesen szerelmes és szintén teljesen esélytelenül teszi ezt egyébként, mint nagyjából bárki a, a műben, az, az azt mondja, hogy elég, és elmegy kurvázni. És akkor az a legjobb, hogy előkeresem a könyvet és felolvasom egy pillanat az a lényeg, hogy nem jön neki ez össze senkinek, soha semmi nem jön össze a könyben, mindenki, mindenki elcseszi az összes dolgát bámulatosan és ő bemegy a kurvához és első jut odáig, hogy a, a szándékát azt elmondja, hanem itt van előttem a könyv a következő szöveg jön ez alatt ipérnő, miután a délelőtti dél dél órákban végleg elszente magát a lé döntő lépésre, a matrac alól elővette a megtakarított pénzét, tiszta ingve bújt, aztán felkapaszkodott a súgás utcán, hogy tiszteletét egy bölgyi nél a fürdőhéj hé Bögyi lenge ingvállalt, kuncuc fehér térdbúit viselt, és csodálkozva a pincére, aki zavartan gyűrögette a markában a pénzt. Hiába csurgatja a nyálát, A maga szőrös testért nem fogom abba hagyni a és ilyesmiről is álmódjon aki éppen a korai megyet rakta el. Majd így folytatódik az egész jelenet, és a szerencsétlen pincér kezében a pénzzel beállítja megyet magozni, hogy legalább valami haszna legyen. Oh. Hihetetlen antiklimatikus sexjelenet, és ő nincs és ilyen az egész. Nagyon jó. A, a másik az még máshogy nagyon jó, és akkor visszaveszek a, a lelkesedés, és a a Fehér Királyát vettem szintén a polcra mit ezer éves tartozást, ami meg ami a Csauromániájában egy egy úgy regény, hogy igazából novellákból áll össze. Ö, és egy kisfiúnak elviszik a, a, az apját a Dunadeltába, hogy a társon, és ő pedig megéri ezt a teljes Csaui romániát az összes furcsaságával együtt. Ö, picit olyan, mint hogyha, mint hogyha a, a vámosnak a zeng az éneke, ami ugye a, a magyar párja lehetne ennek. Csak, csak lényegesen keményebb dolgok vannak benne, mint ahogy a Hogy lényegesen keményebb dolgok voltak. És, és nagyon jó, és nagyon leülteti az embert iszonyatosan bele kell időnként kapaszkodni a kanapéba, hogy, hogy ezek a szerencsétlenek ezek tovább fognak szívni. És úgy, hogy, hogy végig ott lebeg a regénybe, hogy ebből, ebből lenne kiút ez. Ha, ha minden együttműködne, az emberek normálisak lennének, akkor például az apátot vissza lehetne hozni talán a, a Duna-Deltából, de de, de nem, nem siker a regényben, vagy nem, nem, nem pozitív a kicsengése. Van elletolvas, nem olyan, mint a, a Requiem, egy álomérté után nézel ki a fejedből, és nem érted a világot, hogy miért van. De, de nagyon kemény. Ezt meg azért ajánlom, mert, mert hihetetlen jó könyv. Hú, ez kemény volt. Gabi, neked valami könnyebb? Ö, nem. Na. <gül> Nincs, mert. Neki mély. Most jutottam el odaig, hogy tényleg nem olvastam szinte semmit, és ezek az azok, hogy ennyit elárulok a magánéletemről, hogy a Tech szerveztük, és ez több napot, illetve éjszakát folyamatosan igénybe vett. Viszont cserében a... jól sikerült, azt mondtad. Jó sikerült, volt egy-két gond, de, de én, én alapvetett, tehát azt úgy érzem, hogy nagyon meg, megvalósított abszolút, amit csinálni akartunk belőle, de ennyit erről, a könyv nem nagyon forgott Kézen bár a pakolásnál a este kilenckor láttam ott egy hánykolódó könyvet, amit szerintem valami látogató hagyott ott, vagy pedig valamelyik kizét rógár, de nem mertem ellopni, és igazából a felhúzhatós lányt végül is többet, meg, mert abból ugyanannyi oldal arányaiban nagyobb haladást jelent, mint a, a, a Jeske könyvben, és, és be, bevitt a világába. Ö, és teljesen meg, megmagyaráztam, hogy miért van az, hogy én nem fröccsöznék egyik szereplővel sem. Tehát, hogy itt ezek a hősök, ez, ez annyira kemény, kegyetlen... Ö, ö, Postapokaliptikus vagy csak apokaliptikus ö, világ, ahol ugye megszűnik az áramellátás, és, ö, és a genetikai ö, robbanás is történt, mint úgy robbanás, hogy megsemmisült egy csomó minden ö, a genetikailag felfejlesztett különböző kártevők, ö, rovarok, járványok, azok meg, megtizedelték a... majdnem azt mondta, hogy meghúszod volták, amikor rájöttem, az igazából az enyhíteni. Ö, meg megtizedelték a, a génkészletét a világnak, és, és a genetika az elég fontos, valamint a kalória az, az, az energia. Ugye a kalória az, ami, amikor az, az emberi erőt, vagy val állati erőforrást energiával alakítják át, és ez minden ez szerint centiződik. <kül> és itt a főhősök, a különböző figurák egy, egy gén, Genetikus, aki, aki igazából véletlenül kémkedik, egy, egy genetikailag módosított emberi lény, egy lányzó, aki prostituáltként hánykoródik a világban. És befőző is. Ö, hát, ha annak tekintjük, mert nagyon érdekes a, a testfelépítése, hogy tökéletes legyen a bőre ezért nagyon kicsik a pórusai, hmm. és ezért nem izzad. Hmm vagy nagyon minimálisan, tehát egészen másképp adja le a hőt, mondhatni szintesen, hogy ezért inkább azt mondanám, hogy befülled, mert gyakorlatilag egy teljes lázas állapotba jut kisebb testmozgástól is, mert nem adja le a hőt. Ehhez képest persze éppen szempont lesz az ő működésénél, tehát nagyon, nagyon érdekes a világ, és ebben a világban, ami ennyire kicentiz mindent, ami az emberi létezéshez szükséges, Ebben a környezetben egyszerűen nincsenek hősök, mert a hősök mindenképpen olyanok lesznek, akik, akik a gyanakvás, az életben maradás, a világban való fennmaradás véget, egy alapvetően paranoid, kemény, egyáltalán nem jó ember fogalmá a kategóriába beletartozó figurák, É, és nagyon érdekel, hogy mi fog történni. Egyelőre még, még, még csak az egyhormadánál járok a könyvnek, és, és még nem látom, hogy mi az a fő szál, ami, ami mert ugye azt várja az ember egy könyvtől, hogy, hogy, hogy, hogy éppen a fordulat idejére víz be egy világba. Valami olyan valami történetben, aminek van, eleje, közepe, vége, é, és emögött ugye ott van az egész világ, amit meg is ismerünk, de valami éppen akkor történik. Hmm. Nem az unalmas napok. És, és még nem látom azt, hogy melyik az a momentum, ami, ami ennek a történetnek az indítója. Lehet, é. hogy inkább csak így a világ Építés, amire elment itt az energia? Nem, nem, elég sok dolog történik. Inkább az az érdekes, hogy ugye különböző karakterek vannak, különböző nézőpontkarakterek, és, és mindegyiknek az élet elég érdekes, és össze is fut, fut már, de mindegyik más máshonnan indul, és mások a céljai. Például ez a felhúzhatós nány, egyébként a, a furcsa mozgása miatt hívják őket felhúzhatósnak. Ö, nem tudom, ezen még sokat gondolkodtam, ez nagyon érdekes, hogy, hogy milyen is ez a karakter, hogy, hogy, hogy egy kicsit gps mozog, és ezért teljesen megkülönböztethető a többi embertől, és, és genetikőleg, vagy legalábbis ö, tehát a születésétől fogva arra van felkészítve, hogy engedelmeskedjen, és miközben a lény egyik része nem akar megtenni dolgokat, képtelen ellenállni bizonyos, például rápripakodnak, és ezzel akár meg is erőszakolhatják, úgymond, miközben ő teljesen átadja magát, és elfogadja. Szóval nagyon nagyon-nagyon furcsa és mind a három figura valamit keres, valamit meg akar szerezni, valamit, ami kicsúszott a kezéből mondjuk ez a, ez a lányzó ez a régmúltat, amikor, amikor még egy tulajdonosa volt, aki viszonylag jól tartotta és most egy, egy ilyen felhúzhatós kolóniáról hallott, ahová átmenekülne a, a főhős genetikus az uh, még nem tudom pontosan, hogy mit keres, de mindenképpen valamilyen uh, génbankhoz akar eljutni, ahonnan uh, újra megva megvalósított uh, kártevőknek ellenálló növényeket uh, indítottak útjára. És van egy öreg kínai is, aki, ahogy aki menekültként van ott ilyen gyakorlatilag páriaként él ebben a világban, és a, a gén genetikusnak a titkáraként működik, aki meg az elveszett uh, kínai mondható, családját, de nem a kisgyerek meg a feleség itt az értelem, hanem a, a kiterjedt családot, egy működtetett, működte, hát nem maffia, de mindenképpen egy ilyen gazdasági közösséget akar. Annak a római felett siránkozik és még a felett tudja, hogy mit akar kihozni. Tehát iszonyú érdekes, nagyon erős, és nagyon valóságosak ezek a karakterek, még ez a leányzó is, mert annyira jól megjelenít ti a szerző, hogy ha bár nem is létezik, de el tudjuk képzelni, hogy létez, létezhet egy ilyen. Hmm. ilyen lény, ha erre képes lenne az emberiség, akkor biztos, hogy előállítaná ilyen nőket. Mint ahogy törekszenek is rá, de ez még, még szomorú történet. E, szóba... Hát meg annyi minden más próbálnak építeni most éppen, úgyhogy... Na, majd lehet, lesz nekem ezzel kapcsolatos könyvélmény szintén. De mondjad e... még, amit nem, ennyi, hogy, hogy, hogy nekem ez azért tetszik, mert valahogy mind a hogy science fiction, az a, a, a mesefaktora, ami azért az UCTV-ben is jelen volt, tehát ott ez a, ez a film Noir, vagy ez a, ez a, ez a hardboy detektíves de ez, ez, ez is egy, egy tematika felé így átvitt el. Ennélkül, hogy ne hiába science fiction, ez egy, egy hardcore hard regény nekem. Uh -huh. Na, én meg kicsit kapcsolódó dolog, itt is egy ilyen furcsa, közeljövő kép van, de itt nem a genetikai módosulások miatt furcsák egyes emberek, hanem, hanem itt mindenféle beépített dolog van. E, megnéztem, hogy pont az első podcastba került szóba ennek a Daniel H. Wilson-nak a Robop Robopocalypse című regénye. Ha? és most jött ki a napokban az új könyvemnek aminek az a cím, hogy Amped a Novel. Ugye ennek kapcsán uh -huh. néztem meg, hogy miért rakják már minden könyvhöz ezt hozzá. És az a vicc, hogy most azóta egy másik könyvet olvasok, és most nézem, hogy ennek is benne van a címében. Remélem, Sőt, te hogy... már mondtál ilyet könyveket. Igen, kettő volt. Múlt tehát... volt kettő is. Igen, igen. Vagy a múlt hét előtti, tehát valamelyik legutóbbi programban is megint, tehát ez egy trend, egyértelműen gondolom, előbb utóbb kifut. Minden esetre annyit kell tudni erről az íróról, hogy, hogy egy ilyen robotikával foglalkozó professzor, és nem igazán az írás az erőssége. Maga a könyv, tehát arról szól, hogy, hogy kutatók kifejlesztenek ilyen mindenféle csippet, amit az agyba lehet beültetni, és Elsősorban beteg embereknek, mint tudom én, aki hallás, vagy károsult, vagy epilepsziás, vagy valami azoknak adott területét ugye tudja erősíteni az agynak, ugye hogy ott a kommunikáció rendbe jöjjön. Az empt, az a slang kifejezés arra, hogy ilyen erősített agyúak. És egy ilyen érdekes helyzetet kreál a könyvben az író, hogy hogy Amerikában játszódik a regény, és akkor vannak bizonyos politikusok, meg érdekcsoportok, akik ilyen ellenérzést szítanak ezekkel a módosított emberekkel kapcsolatban, hogy nem fair Ugye a munkaerőpiacon sem fel, hogyha előnyőd van, mert gyorsabban gondolkozó a sport eredmények szempontjából sem fel, hogy valakinek a reflexei ezelre meg vannak erősítve az agyába, és akkor meg kialakul egyfajta ilyen ellenérzés ezzel a kisebbséggel szemben. Most pillanatok alatt megjön a, a nyilvánvaló minta, ez az egész X-Men mutáns történet, gyakorlatilag adott figurákat meg lehet feleltetni ebbe a könyvbe és ilyen X-men karakterekkel ugye a, a jó professzortól kezdve az a, aztán van a, a magnetónak megfelelő e, ilyen negatív figura aki mindenféle ellentétet akar abszolút szítani és nem beilleszkedni akar, hanem átvenni az uralmat aztán ott a hős, akinek ugye a döntést meg kell hozni hogy melyik irányba megy, hogy a beilleszkedés vagy éppen visszavágni az embereknek, aztán természetesen így ilyen gettókba zárják őket. Tehát egy csomó olyan dolog, hogy ha ezt az alaphelyzetet bármelyik random képregényírónak odaadják, akkor valószínűleg ugyanezt, ugyanezt a könyvet ki tudná hozni belőle. Egyébként még az volt az érdekes számomra, hogy tehát nagyon olyan érzésem volt, hogy ezt filmre írták tehát az egész egy ilyen filmforgatókönyvhöz hasonlított. Egyik helyszínről mennek a másikra, azon a helyszínen történik valami nagy csata, vagy valami dialógus, vagy a romantikus szál, de, de nem volt egy ilyen, egy ilyen regény tempója, hiába van a címében benne, hogy a regény, vagy egy regény. Hát azért írták oda, hát megvan a magyarázat, különben <gül> igen, nem igen. Nekem tényleg azért működött valamilyen szinten, tehát félretéve azt, hogy, hogy ez egy sima ilyen X-men átirat, mert látszik, hogy, hogy ezen a témán ugye sokat adja a professzor szakmai szempontból, és ezek az ezek a erősítők, amit az agybaraknak, tehát nagyon jó helyzeteket ír le ezzel kapcsolatban. Van tudományos alapja, hogy miért működik ez így, tehát nem teljesen ilyen fantasztikum irányba megy, hanem egy kicsit előrébb néz, hogy mit, mi az, amit reálisan meg lehet csinálni. Ugye alapvetően csak arról szól, hogy bizonyos agyterületeken meggyorsítja az áramlását az információnak, meg, meg, meg azokat a, a, az idegeket, az idegpályákat, ugye szállítja be a jeleket a különböző érzékszervekről. Tehát a, a, annak az információnak az agyba eljuttatását gyorsítja meg, meg ilyenek. Tehát nem teljesen elrugaszkodott a valóságtól a dolog, és e, e, emiatt jól fogyasztható a könyv. De mondom, nem, nem egy remek regény, de akit így érdekelnek ezek a dolgok, hogy mit lehet ezekből kihozni, meg mondjuk tetszik ez a szuperhősös e, X-menes mutás koncepció, szerintem annak jó, jó szórakozás lehet. És egy ilyen kis könnyed, ilyen 300 oldal körüli könyv. Nem, nem emlékszem pontosan, hogy mit mondtam az előző könyvéről a, a, a zürgének, de akkor sem voltam szerintem elájúva, tőle, csak jó, jó alapötleteken dolgozik, és azt értékelem, hogy ha valaki ért egy adott szakmához, láss robotika, és akkor még van benne annyi, hogy, hogy ezt ilyen formában is egész élvezhetőre tudja hozni, ha. Az előzményit olvastad egyébként? Most nézem, hogy ez a valami virednek a folytatása. Nem, nem, nem, nem. Na, akkor mondom, hogy van egy előző kötet ennek a világnak. Na, meg fogom nézni. Mi 7,6 dollár, vagy hogy a? <gül> hmm, akkor megveszem. <gül> a másik, tehát múltkor beszéltem a New York Trilogy könyvről, Paul Austertől. Hát, aki akit érdekel, hogy, hogy mi a véleményem róla, azt hallgassa meg az előzőben. Most elolvastam a trilógia második két részét, és gyakorlatilag ugyanaz a véleményem róluk, mint az elsőről. Hmm. Tehát ugyanez a meta regény, ami igazából nem arról szól, amiről szól, hanem hogy, hogy milyen az írónak az élete, és milyen a figurákat létrehozni egy mesevilágba, és mennyire átadja magát az ember, és hogy változtatja meg az életed. De mindezt sikerül olyan jól írni ennek a pólószternek, hogy, hogy gyakorlatilag úgy olvassa az ember, mint egy detektív regényt és viszi, viszi előre a sztori. Aztán ott is hagyja persze csodálkozva az embert. És még a ami így új információ számomra, hogy azért van valamiféle összefüggés, de én úgy érzem, hogy az csak úgy azért, hogy, hogy jól nézzen ki a dolog. Tehát vannak hivatkozások a, a többi sztorira, de, de nem egy erős összefogó erő ezekből a mond Nagyon tetszett, a múltkor is mondtam, hogy tetszik a infantilis humora is a csávónak, meg, meg tetszik, hogy, hogy ilyen olvashatóan ír olyan dolgokról, amiről lehetne nagyon unalmas és pátosszal teli könyveket is írni. De most megint egy kicsit úgy érzem, hogy ez, ez tök jobb volt, de most így elegem van a meta a könyvekből. De továbbra is tudom mindenkinek ajánlani. Hát ilyen a jövő étre lesz a... De azt mondom, majd akkor beszélek, hogy miből van nekem a legem. Egyébként nekem is már a jövő hétre benne vagyok félig egy könyvben, amit viszont nem bírok letenni, tehát most is így ne nehéz volt megszakítani az olvasást, hogy felvegyük az adást. Azt nem is mondom, hogy mi az majd a jövő héten. Jó, ne. De, de. Legalább nekünk mond el az adás után. Hmm, lehet róla szó. <laughs> Köszönjük mi nagyon hosszabb vagyunk. jó hármas -há> Még azért azt mondjuk el, hogy ha összejön, akkor bejelentkezünk majd a könyvhétről is, hanem akkor ez viszont egy levegőben logó ajánlat, amit valamelyik másik évben fogunk beváltani. Valamelyik könyvféten ott leszünk. <gül> igen, igen, igen. Hogyha minket látok, akkor fehérborcs, fröccsel. Igen. Igen. Vagy könyvvel, könyvekkel is meg lehet vesztegetni. Hát... Vagy könyvutolványon, amit elvásárolhatok. <gül> Könyvet venni a könyvhítenet nagyon közt, és ott fröccset kell. Ja, jó. És a borfesztiválon meg könyveket. Bontoszám. Na jó, a sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.